як змовлялись козаки на ляхів виступити? В корчмі це ніби було, а призвідцею у тих козаків був пан Хмельницький. — Та ти що? — Не може бути, — не повірив сказаному Кривоніс. — Може. Пан Осавул назвав ім'я сотника, а ногається аж підскочив. — І Хмельницький, і Хмельницький! — закричав. Ну, звісно, Савул зрадів, забігав, ніби хорт довкола зайця. Пешто так само, почали нахвалятися. Ну, тепер Хмельницький у наших руках, ось повернемо стільки в Чигирин. А потім звеліли старихти ногайця, як Зіницю ока. Прив'язали його до воза, що он там, під Халабудою. Жовнірів двох на варті поставили, показав рукою позанамет Олекса. Послухом буде в Чигирині. — Послухом? — перепитав Максим. — А вже ж! Скоплять пана Кмельницького і на допит. Звичайно, він не признаватиметься. От вони тоді й підсунуть ногайця, щоб розказав усе, що чув. — Спасибі, козаче, що попередив. Сквильовано потиснув руку Олексій Кривоніс. — Тільки прошу тебе, нікому ні слова. Зрозумів, нікому. Клянусь, батьку Максиме, гаряче запевнив козак. Кривоніс уже не йшов, а біг до Хмельницького. А Олекса, з ним, сів на ослінчик і тяжко задумався. Зустріч з Максимовим батьком схвилювала його, розгоршила спогади про дитячі літа. Він заприятелював з Максимком тоді, як на їхньому кутку поселився дядько Кривоніс. Самого Кривоноса Олекса не пам'ятає в лице, яким він був тоді, бо ж його завжди не бувало дома. От і то вони день у день у Максимковій хаті або ж на березі Вільшанки. Гралися у козаків, пасли гусей, а коли підросли то й корів, і усе надрідною Вільшанкою. Цілими днями не вилазили з води, як не купались, то печерували раків або шукали в норах міньків. Якось вони добрались навіть до панського ставу. Сховавшись за очеретом у кушері, хлопці наловили кошелем окунів, карасів, у вільшняку почистили рибу, розклали вогнище і почали варити юшку. Та тільки назакипіла вода в казанку, як коші розсунулись, і перед ними з'явився панський мірошник. Він охопив обох за вуха, нам'яв добрий потяг до панського двору. Там їх відшмагали канчуками і звеліли переказати матерям, щоб ті цілий тиждень ходили на панський тік біяти зерно. Іншого разу вони пороздягались, залізли в річку і почали почарувати раків. В одній із нір натрапили на старого рака, величезними, мов обценки, клешніми, він очопився в коріння, і хлопці ніяк не могли витягти його з води. Довго вовтузились вони, і все марно. Нарешті Максимкові вдалося відірвати одну клишню, Проте рак не піддавався. Тоді приятелі почали розширювати нору. Нора була на самому дні річки, тому їм раз у раз доводилось пірнати у глиб і рити на помацки. Захопившись роботою, вони не помітила, як Корови забрали в панській ячмі. Лановий, що побачив худобу у шкоді, не став шукати пастухів. Він забрав їхню одежу, зайняв корови і погнав їх поперед себе. Хлопці зогляділись лише тоді, коли Лановий був уже біля панського двору. Вони посиділи, посиділи, поплакали. І голі-голісінькі поплентались просити, щоб їм віддали корів. Панські пахолки не зглянулись над бідолахами. Навпаки, вони жалили їх кропивою, кололи будяками, частували канчуками, а потім прогнали, звелівши прийти разом з матерями. Матері суміли якось виканючити корів, але мусили ціле літо ходити на всі шарварки і гвалти. Замріявшись, не пий вода не помітив, як до нього наблизились два Незнайомих жовніри, побачивши їх біля самого намету, він підхопився, вистромчився, поклав руку на руків'я шаблі. «Сюди невільно, панове!» — сказав рішуче, «Це намет пана Барабаша, військового Осавула!» Жовнір вилетень весело розсміявся, тільки тоді Олекса пізнав у ньому Максимка. «Ну і штука арти!» Засміявся він. Некого біса ви понадівали оце лахміття? Приклав палець до вуст Максимко. Ми, тобто я і мій приятель Яник, жовніри. зрозумів? Зрозумів, усе ще не міг збагнути Максимкової витівки Олекса. Де біс з ординцем? пошепки спитав Максимко. Олекса провів їх за намет. Показав рукою на халабуду, що стояла за кілька кроків від них. Поправивши контуші, Максимко і Янок впевненою ходою, не кваплячись, попрямували до Халабуди. Там вони чимно привітались і назвали себе. Янок дістав з пазухи скручений аркуш паперу, розгорнув його і голосно, щоб було чути всім, почав читати якомусь панові Івану Барабашу Осавулу Військовому, Олександр на Конецполі Конецпольський, Хорунжий Коронний, Корсунський і Чигиринський староста. Ознаймуєм нінейшим лістем нашим, і з нас дошло віджич, якби ви ховаєте татарина, на поймано в лясі. Суворо розказуємо, присилайте його мі при добрій стражі яко не Дан в Крилові дня 24 октобрі 1647-го. Старший вартовий наблизився до Яника, зазирнув у цедулу. Яник тицнив пальцем у велику круглу сургучеву початку. — Уважай!